«Великий ліс. Ти любиш збирати гриби?» «Не знаю. Я ніколи їх не збирав». Годинник пробив четверту, мов нагадав Назарові, що час настав, що треба пити ліки. Він не подав і виду, та все ж не міг ні слухати уважно Ніну, ні їсти в смак. Думки його тепер були прив'язані до слоїка з брунатним трунком». Велись довкола нього. «Спасибі, я наївся», – поклав виделку. Мабуть, вони тобі не смакували», – зітхнула Ніна. «Чудо, а не млинці», – сміхнувся. І тут же, без будь-якого переходу, сказав таке, що дівчина зів'яла геть. «Я маю побути трохи на самоті. Прошу тебе». Взяв руку її в свою. «Поїдь кудись, чи погуляй по вулицях години три-чотири». «У тебе зустріч з іншою?» Питала тихо-тихо. І це його злякало. «Ні, є одне нагальне діло. Я ввечері все розкажу». Вона поволі встала, забрала руку. «Посуд прибирати?» «Нехай стоїть. Ось гроші...» Купи вина, яке ти любиш. Вип'ємо, коли прийдеш. Я за свої. Усміхнулася через силу. Щасливо залишатися. Ти тільки дуже прошу, не нароби дурниць. Обіг стола і пригорнув. Здається, я тебе люблю. Не треба так. Спинила. Я буду тут о дев'ятій вечора. А ти... Якщо дзвонитимеш, а я не чутиму, постукай добре, а основне не йди нікуди, стукай, дзвони, ламай нарешті двері. Мені аж страшно, наче в детективі, і вірила вона, і не вірила. Коли прийдеш, все розкажу, чекаю о двадцять перший, провів, замкнув за нею двері і мерщий на кухню. Слоїк стояв на місці, підніс його, поглянув, чи не змінилося на колір зілля, і трепетно налив склянку. Боявся пити з слоїка, щоб не порушити, як кажуть вчені, методики експерименту. Тим паче доза і так була найменшою, що й збурувати мосадом. Набрав повітря, видихнув і залпом випив зілля. «Тепер усе!» «Що буде?» Пішов до кабінету і, висмикнувши з розетки чорний шнур телефону, ліг на диван. Він був уже досвідчений в цих ділах, знав, що і як. Чи довго лежав, чи ні, відчув нараз, що починає діяти. Площини тихо зміщувалися, не фіксувать, дать волю трунку, то там проїхав так, мов, по шосе поганим возом. Мотор реве, ще й чмихає. Ну й фаетон, обурюється сержант машиною. Нічого, можна їздити, втішає його Іван. Буває гірше. Нині їм пощастило поки сержант десь там у вищих сферах доводив, що для них повинні видати боєприпаси позачергово, оскільки частина їхня на самим вістрі наступу, Іван зустрів на складі киянина, якого знав ще до війни. І той, хоч мав лише одну вузень-куличку, все влаштував, як кажуть, за милу душу. І ось вони вже мчать розбитим шляхом якраз на сонце. Воно ще високо, не стріляє в очі пучками теплих, непоосінньому сліпучих променів. Проте Іванові весь час доводиться напружувати зір, щоб не влетіти у виповнену водою вирву. Сержант сидить похмурий, злий. Іван гадав, похвалить, подякую за винахідливість. А харалужний аж зуби стипив, коли почув, що ящики та рядовий зінець, «Уже на машині можна їхати». Мовчки сів у кабіну, що сили хряпнув дверцятами. Дорога стала кращою, машина пішла рівніше, Іван частіше міг поглядати на Харалужного. Він знав його лише місяць, відколи був призначений шофером на цю полуторку. І весь цей час, як тільки схрещувалися їхні шляхи, Тривало якесь чудне змагання, герць особистостей. Наперекір усім законам людських заємин, щось їх весь час відштовхувало один від одного, але так само й притягало. Наскочила коса на камінь, посмівувалися з них бійці. Насправді ж тут щось було вагоміше, приховане на дні душі, невидиме і незбагнене навіть для них самих. Власне, сам Харалужний надратував Івана, не викликав у нього відрази чи то зневаги, хоч мав в лице, як кажуть, грубо тесане та ще якісь застиглі очі. Причина несумісності була в словах, точніше у тих інтонаціях або відтінках, з якими сержант висловлювався про недрібніші речі і про діла, що потрясали світ. Правда, він не мовчав, значуще. Іванові його мовчання іноді було вагоміше усяких слів. От і сьогодні бачив, що Харалужний не в гуморі якраз від того, що він, Іван Скалій, хлопчисько, домігся граючись того, чого сержант не міг добитися за цілий день і все ж затіяв, котриже, свою веселу і небезпечну гру. — Пардон, — сказав, зітхнувши, — я ж бо не знав, що вам хотілося заночувати. Сержант промовчав, скинув в густіку брови, крякнув, і більше ні пари з вуст. — Кажуть, у вас у штабі був новий давній інтерес. — Тобі до цього заць. Не стерпів сержант втручання в його інтимні справи. Не встиг раз поголитися, а вже туди ж. — Між іншим, — сказав Іван поважно, — я вже голюсь два роки. А що до любки вашої, то старшина Морозов? — До чого тут старшина? — насторожився враз Харалужний. Іван сміхнувся нишком, аби сержант не спостеріг. І не одразу, а давши змогу йому помучитися, промовив, як тільки міг, байдужіше. Казав, що славна дівчина. Йому-то що? Хто знає, він теж служив при штабі, вже після вас. Зависла тиша. Важка, мов літня хмара перед грозою. Дорога знову була ряба, одвирв, Уже замулених і зовсім свіжих чорних